Слово, як стріла, вилетить не спіймаєш. На слові зірвався, увесь світ дізнався. Не стримав слова, і вже людям розмова. Рис розсипав, ще збереш, сказав слово, не вернеш. Краще послизнутись ногою, ніж язиком. Краще прикусити язика перед мовою, ніж по мові. Хто має добрі вуха, май і доброго язика. Слухай і мовчи. Хоч мовчать, кричать. І якщо ти помовчав, ти б залишився мудрим. Коли дурень мовчить, він схожий на розумного Перша, ніж сказати, сім разів у роті язик поверни Биків ловлять за роги, а людей за слово Пташку пізнають по пір'ю, а людину по мові і мислі Яка головонька, така й розмовонька Воронячу мову лише ворона тямить. Хай язик не пхається поперед розуму. Сказав язик голові «Добрий день», а голова відповіла «Як ти поведешся добре, то й мені буде добре цілий день». Образи це докази тих, хто не правий. Не розводься про те, що й і так зрозуміле. Мудрий спів слова розуміє. Ганиш сам чекай ганьби. Журиш сам чекай журби. Не називайся ким, бо станеш таким. Не кажи поганого про людину, вона скаже це саме і про тебе. Лагідне слово, ключ до серця. Добрий язик, добра зброя. Добрі слова лікують, погані вбивають. Злі слова гірше побоїв. Не заживає рана від лихого слова. Заживає рана від опіку, Та не вщухає біль, завданий словом. Вдариш шаблею, заживе пізно чи рано, Вдариш словом, вічно я рана. Язик може все, і на слона посадить, і голову знесе. Язик дошкульніший від списа. Приємне слово всім до любові, А мова гірка, кожен тіка. Від ласкавих слів утихає гнів. На мед більше мух спіймаєш, ніж на зуч. Про добре й кажи добре. Лагідний язик може тяжко вдарити. Слово тягне за собою слово. Через так і ні суперечка довго триває. Хочеш у сварці гору взяти, скажи, що ти винуватий. Сваритись не слід, бо від сварки не злічиш бід. Вона... Не одного забрала, на погибель скарала. Людина у гніві втрачає глуст. Гнів заважає розуму бачити істину. Язик немов двосічний ніж, він крає без розбору. Хто стежити за ним не звик, тому він нього горе. Язик кісток немає, але кістки ламає. Язиче, язиче, лихо тебе миче, Тільки той й робиш, що людей гробиш».